Петимата братя Учителя образува група от пет братя за вътрешна работа. Те го посетиха и той им даде следното упражнение. В седмицата ще се събирате само веднъж, в неделя, в 24 часа, за половин час в размишление, т.е. 4 пъти на месеца. Да видим какъв резултат ще имате. И след размишлението двама души да отворят Библията и дето се падне, прочетете няколко стиха. Придобивките могат да бъдат големи или малки, но всякога ще имате придобивки. Тогава наблюдавайте какво е времето, има ли облаци, кои звезди са на небето, защо небето е важен признак. Размишлението ви ще бъде върху новото. Все ще ви дойде някоя нова мисъл. Ще се разпределите да има най-малко по 1-2 метра разстояние един от друг. Ако разстоянието е по 3 метра, още по-добре, защото когато хората са наблизо, размишлението не става така хубаво. Като свършите четирите сбирки, тогава може да повдигнете много въпроси. Най-съществени въпроси с приложение. Може да размишлявате върху онази организация, която имат светиите. Добрите хора си имат организация, също и ангелите. Човек трябва да размишлява върху това, което е съвършено. Обикновено го знаете. Срещнете някой човек, който мисли за обикновеното. Какво е интересно има в това? Друго е като срещнете някой човек, който мисли, за необикновени работи.